Прокидається рано повстанець мужик, дивиться крізь пророділий соціалістичний туман, бачить кривавий прапор і бачить сатанинські літери. І опала йому бойова рука, схилилась до землі обрізанка. Додому чорний підземний брате. Перемога, до рілі, до плуга! Тупнув дядьку переможною ногою, зареготав соняшним криком і дико, пристрасно обнявся з окривавленою землею. На ній виріс твердий і ржавий моріг. На ній буяли патлаті буряни. Мужик замість відібраного коня лизу у шлею, поров отупілим лемешем твердінь моргу, розривав буряни і кропив голодну рілю, вирваним від спраглих уст хлібом. Земля мліла. Земля віддавалася сонцевій мужикові, скажено топтався кострубатий полюбовник полоні п'яної своєї любки, захватно вдовольняв її ненахитну пристрасть. І гнали паростки, і шкіра ланів зеленіла, сонце, піт і кров злились у барви хвилюючих безмежних полотнищ найкращої з картин. Ішло літо, греміло літо. Літо співало переможний гімн життю на огидних руїнах злочинних доктрин. Минув рік. Налилася білим цвітом весна. Небеса горять патлатами хмарами, а сонце владно попирало заходом землю. Втомлена Марія притягла з поля старечі ноги, Сіла під залитою цвітом грушею і слухала засаючу пісню сонця та вечірнього дзвону. Вернулися неділя, Бог, дзвони, вернулися тихі сонячні вечори і очікування недільного відпочинку. Он прорізала гострим крилом парене запахами цвіту повітря невгамовна вертуха ластівка, несучи рогатій родині здобич переднедільного вечора. Он на причілку розніжена голубка, а коло неї топчеться і воркує проповідь любовних засад її набундючений дружина. З поля вернувся Корній. Гарно росте наша пшеничка, тільки багато волошки за ці роки розвелося, каже він.